Докато отзвучава тази композиция на Сергей Джуканов, озаглавена Когато се събуждаме понякога, с гласа на Ваня Костова. Ще ви кажа, че днес в учебно-практическия изследователския център за компютърно музициране и саунд дизайн Станислав Станчев-Стенли на Нов Българския университет ще се проведе представяне на творчеството на Сергей Джуканов като част от фестивала Вселената на компютърната музика Симо Лазаров. За първи път ще бъде представена част от последният албом на Сергей Богомилите. Ние слушаме... Една друга композиция на Сергей Джуканов в този момент страшният съд се казва тя. А, всичко това се случва в деня, когато се навършва 6 месеца, откакто Сергей Джуканов напусна този свят. Освен за електронна музика, Сергей Джуканов е значима личност и за програма Хоризонт. Защото именно тук, в Българското национално радио, той създава една част от своите композиции, както и сигнали на едно ключово предаване, за което ще стане дома след малко. Но нека първо да кажа добър ден на съпругата на Сергея Джоканов Славея Христова. Добър ден. Благодаря ви, че сте с нас и в този момент. благодаря за поканата. И да кажа добър ден и благодарност че с нас на професор Симо Лазаров. Добър ден. Особено ми е приятно, Макер, по, по, по такъв повод. Всъщност, професор Лазаров е, как да кажа, а, първопроходникът в областта на електронната и компютърната музика в България. Инженер, композитор, филмова електронна компютърна музика, над хиляда концерта по целия свят, преподавател в Нов Български университет. Професор Лазаров, да започнем от там, защо посвещавате днешното издание на Вселената? На Сергей Дукамов. Сергей беше един от първите, които започнаха да работят в студието, след като вече бях поручил апаратурата в течение на няколко месеца и години. Разбира се, защото това е много сложна апаратура. Вече Синти 100. И Сергей се престраши, в кавички, да започне да проучва и той тази апаратура, да правим сигнали, да правим най-различни джингли, музики в а, музикално формиране. Той беше музикален редактор и този начин на изява на музикалната мисъл, неговата музикална мисъл, беше един много иновативен нов начин за предаванията, които той а, правеше и редактираше като музикален редактор. Така че а, това е връзката с. А, въпрос е защо точно той. Освен всичко останало, той ми беше приятел. Много добър колега. Имали са много концерти, имали са много интересни случки, преживявания. И в рамките на фестивала Селената на компютърната музика, в рамките на така съпъсващите събития, ние решихме да направиме да посветиме на едно, едно предаване, т.е. една вечер на Сергей. И мисля, че той го заслужава. И това е точно от днешния ден, тази вечер в Новгородща е университет. Да. Сега днешния ние ден. знаем, професор Лазаров, че Вие през 1974 ставате основател на първото в България студио за електронна музика към Българското национално радио и а, го ръководите повече от 25 години. Наистина ли тогава има само три подобни а, студия в а, вселената на обществените радия? в Европа. Наистина да, наистина. А, има три по това време има три студия с оборудвани с такъв синтезатор, синтестор, който беше едно, как да кажа, едно звуково чудовище с съм, огромни възможности, с съм, огромни а, така начини за развитие на звука а, в а, на, на, националното радио, в радио Белград и в а, BBC. И това за нас беше нещо невероятно като факт, защото в тези три европейски студия има такава апаратура за синтезиране на звук, нещо, което беше изключително приятно, интересно и иновативно. Сега в Хоризонт ние знаем и помним добре и благодарение на спомените на основателите на предаването 12 3, запечатани в електронната книга Приключението 12 плюс 3, че Сергей Джуканов е автор на непроменяемия вече четвърто десетилетие сигнал. Сигнали, май даже 22 наброя. Сигнали са, да. Сигнали, сигнали. на предаването 12 3. Обаче има други отдели в БНР, където не са сигурни дали е така и дали всъщност Христо Йоцов не е автор на. Ето това. Това джазирано извънко фанай -с, фанай -с, ето го този знаменателен сигнал на 12 плюс 3, още от основаването на това а, култово тогава предаване. Вие какво може да ни кажете по този въпрос? Аз със сигурност мога да кажа, че вокалните, вокалните изпълнения, вокала, който се чува края, е на Сергея. За останалото не мога да потвърдя наистина, защото наистина доста са сигналите. Те са всички. Някои, които са е, с електронни инструменти, са 100% на Сергей. За този аз го са чува, между другото, за първи път след... Не, слушал съм го, разбира се, но не съм се замислил точно, но основната част от сигналите са, ако най-всичките са но, no, Сергей, so, yeah, може би... Изпълнението е на а, някакъв начин на някой друг, оркестра. който би могъл да, да, да си каже, ако би. е. Да, ако, но, но това Салдома за изпълнението. Да. Иначе за Композиция. партитурата за композицията, това е 100% на Сергей. Сега тук трябва да припомним думите и на Петко Георгиев от приключението 12 плюс 3, спомени на основателите на онова легендарно предаване. Съп цитирам Сергей Джуканов не беше просто музикален редактор, автор на сигналите на 12-3 и композитор на зашеметяваща се време на българ българска електронна музика. Той беше и един от идеолозите на модерната и свободна медия, която за няколко кратки години беше програма Хоризонт. Сергей беше един от малкото, които разбираха, че в радиото музиката и говора са неразривно свързани и който туреше всеки ден с избора си на музика. край на цитата от Петко Георгиев. Това съчетаване между музика и говор, което продължава да, да съществува в Хоризонт по някакъв начин след това беше репликирано от всички останали публицистични или новинарски. Точно сега, да. Получаваш ли им се изобщо, намерен ли е удачния, най-добрия модел на това и всъщност, вие какво мислите за съчетаването между музика и говор? Става дума за сигнала или изобщо? Не, изобщо. изобщо. Сега беше един много чувствителен човек, музикант, който умееше да наистина да вниква в съдържанието на предаването, което правише и на всички предавания и обикновено текста на самото предаване, което така, трябва да се озвучи, го правише с много финес, с много прецизна така, вникване на, на съдържанието на темата. И това, че беше много сензитивен като музикант, като човек, много помагаше да се умея да обедини и музика, и текст в едно, доколкото неговата работа беше за музикалното оформление. Но а, огромна част от нещата, които правихме в Аз съм свидетел в студията за електронна музика, бяха именно направени по този начин. Прочитаме текста, казваме нещо, така, как да се датрина музиката, как да се развие, какви тембри са необходими, най-важното, и а, започваме. Сега в едно интервю за Дарик, водено от Ники Кънчев през 2022 година, впрочем в Българското национално радио не сме интервюирали Сергей Джуканов. Той споделя един много личен момент. Нека да си позволим тази препратка заемка, пак ще кажа, автор Ники Кънчев на интервюто в Дарик от 2022 година за буквално 30 секунди. А, ти се завършваш след 10 години мълчание на цената. 25 години. О, 25 години. Защо мълча 25 години? Защото нямах микрофон пред устата си. Образно казано. А, образно защото, казано. защото трябваше да продам всичко, което имах като студио, за да мога да се издържам, да живея. Освен това работех много професии. Здаро мазач, хлебар съм бил пенсионирах се като охранител. Да, аз не се оплаквам, напротив. Mm -hmm. Тази професия ме свързаха с много интересни хора. Да попитам съпругата на Сергей Джоканов, Славе Христова. Славея тежаха ли му тези 25 години радиомълчания, както го определи той? Ами, когато Сергей работил в Националното радио, ние не се познавахме. Но след това винаги той е говорил с голяма любов за годините си в Националното радио. Винаги е казвал, че това е най-хубавото време. И е, по време на нашето съжителство ще каза, че той правеше опит, не веднъж да се върне в радиото. Имаше желание, не на някаква ключова позиция, просто да бъде до, до любимата музика, до заниманието, което го изпълваше с толкова любов и вдъхновение, но му беше отказвано. Не знам по какви причини, но правеше на няколко пъти опити да се върне на, на, на каквато и да било длъжност, но да е близо до това, което най-много го вдъхновява и а, говореше с най-много любов. И най-хубавите му спомени са били всъщност в Националното радио. Иначе, а, както и си му каза, Сергей беше а, освен чувствителен човек и много отдаден човек на всичко, което правеше. Той го правеше с много желание, с сериозна подготовка, с много дисциплина. Включително и на мен ми е помагал като журналист в организацията, в която работех и дълги години, като за пиара, за обществените комуникации ми е бил много полезен. Така, че Справяше се. Справяше се и в на истината никога не падаше духом. Никога не се отчаиваше, независимо, че му липсваше нали, от това, което е правил в Националното радио. Пускаше музика, слушаше, се, говореше много често, нали, спомени ми разказваше. Но се справяше и не си позволяваше да се отчае, да каже никога повече, да говори с омраза или с а, а, така... Огурчение. Като човек, който да. е огорчен или засегнат, А правило. Е и се е връща към правенето на музика, композиране на музика. Сега, на мен ми е много интересно да попитам и професор Симо Лазаров, и вас, славея. А, това, което музикално вълнува Сергей Джуканов в последните години е именно темата за богомилството и този албум Богомилите, за който говори и в интервюто пред Ники Кънчев за Дарик Радио. А, има ли го този албум? Този албум в момента се се, така да се каже, съживява. Mm -hmm. а, така в един момент, преди няколко години, ние въздобновихме нашата колегиална връзка и с неговия изключително интересен и много, така съвременен, но качествен синтезатор, той започна да възстановява богомилите, чиято, а, каквато идея той имаше много години преди това. Uh, защото спомням си, че направи една пиеса, мисля, че във Врачанския театър, uh, Богомилите по Стефан mm -hmm. Цанев. Mm -hmm. И той uh, направи музикалното в румяне Да, всъщност композиции за театър, за кино, всичко това също е на лице като резултат от творчеството на да. Сергея Джоканов. Нека да не пропускаме, освен uh, наистина ли първият за България дългосвиращ албум с електронна музика «Зелената пустиня»? Uh, Нескромно звучи, но може би моя беше първият гердът. Така ли? Uh, Добре. Uh, тоест денят uh, беше първият, но това е въпрос на uh, редакторски там. Uh... Но следват български и... икони, екология, истории, което обаче ме води към следващия въпрос, професор Лазаров, защото електронната музика сме свикнали да възприемаме като музика, която е много ориентирана към бъдещето, към технологиите, към космоса, към това, така което е, да? предстои. А пък при Сергей виждаме това връщане ето и към богомилската история, и въобще към историята, към миналото. И се зачудих има ли пресечена точка. А, има, разбира се. Има, да. Той а, обръща голямо внимание, внимание на такива интересни теми, които а, по се неглижират в а, медийното пространство и изобщо. А пък музикално погледнато вече а, те дават нов, а, нов импулс, нов живот на, на тази тема. И а, това, което тогава направи към а, тази пиеса, в последствие много често говорихме да се възобнови и успя да го възобнови. Разбира се, голяма част от нещата бяха записани в Центъра за компютърна музика и саунд дизайн в Ново Български университет под вештото ръководство на доцент Русица Бечева. И така запалихме наново, бих казал, желанието да, да възобнови този Албум и в момента а, двама наши колеги работят, а, Ангел Пенчев и Юрий Стойков, работят по възстановяването на албума, което аз пък от своя страна съм обещал да го издам, като, да го издам, разбира се, в такъв смисъл, да организирам издаването в, а, като диск, като албум. Тоест ние го чакаме. А, този а, събуден отново за живот а, албум от композиции, обединени от темата Богомили, която да, е била важна да. за Сергей? Да, тази тема много го вълнуваше. Той беше събрал много литература, много исторически данни, различни източници. По принцип, темата за Богомилите го вълнуваше и за, на базата на всичко събрано, прочетено, обобщено, започна да твори музика и аз имах привилегията да бъда така жив и свидетел вкъщи, когато направи а, ча, някоя час след десетки преработки. Той беше много взискателен към това, което правеше и го преработваше се нещо на не му хреша да го извири. Смея да кажа, че не съм си давала сметка, че това ще бъде последното му творчество, но нещата бяха много красиви, много тъжни. Просто... Като че ли създаваше собствения си раквием. Много се надявам да успеем, ако не целият албум, поне част да издадем. И тази вечер ще чуем съвсем малка част, но все пак ще чуем нещо в Новобългарския университет в 17.30. Много ви благодаря. Очакваме, очакваме богомилите на Сергей Джуканов. Благодаря на професор Симо Лазаров и на Славея Христова, съпругата на Сергей Джуканов който напусна този свят малко прибързано, точно преди 6 месеца, а днес в Нов Българския университет е представенето на тези негови композиции, които очакваме с нетърпение да видим в един нов албум, албума Богомилите. В формата на вселената на компютърната музика, тази вселена, уверявам ви, е огромна благодарност. Благодаря. И благодарим. Благодаря.